Otca i Sina i Svetoga Duha Otci, braćo, sestre, deco Hristos Vaskrse Hristos Vaskrse Neka je svima opet na spasenje Ovo sabranje Kome nam crkva Majka naša Prinosi priču o ženi Hananejki Ističući njenu veliku veru i trpljenje Bol majke za bolesnim detetom ju je naterao da jako druge vere ananejke ananejci su bili potuđeni od izraelskog naroda jer su vremenom prešli u mnogoboštvo, ali kada je muka i nevolja pitanju čovek dublje sagledava i hvata se za slamku Pogotovo što je u prisustvu gospoda osjećala veliko poverenje i veliku silu koja bi mogla učiniti ono što svi lekari i svi vračari nisu pre nje mogli učiniti. A gospod u početku nezainteresovan, Pravio se da je nije primećivao, da njene molbe nije slušao, ne zbog toga što je on neki okrutni moćnik koji drži u šaci naš život, već da bi se još dublje projavila njena vera i da bi se pokazala i njena majčinska ljubav, a i njeno bogoliko srce. Pa ne odustaje, ide za njim, traži, moli, u dubini osjeća da se to može desiti i da njeno dete može biti zdravo. A u jednom trenutku gospod staje, okreće se ka njoj i pita je šta hoće ženoj, ako je već puno vremena pre toga slušao i znao šta ona želi I na njeno molbu da isceli njenu čerku, on odgovara, reklo bi se surovim rečima da nije dobro hranu davati, da hranu ne treba davati psima, već deci, poistovećujući je sa psom negde u, tome razobličavajući onaj jevrejski nadmeni mentalitet koji su sve druge narode smatrali za pse, smatrajući sebe izabranim, a u samo oboženju i samopravednosti oni nisu poznali gospoda slave, rasteli su ga i za navek, izgubili to prizvanje i otpali daleko od Boga a i razobličavajući to jevrejsko budilo, a i ispitujući njenu veru i ljubav, znajući da će ona to primiti i da će se kroz to još više projaviti sila. I ona zaista kaže da, gospodora, ali psi jedu od mrva za trpeza gospodara njihovi. I već nadprirodnim odgovorom, deistvom blagodati ne ljudske prirode ili volje, gospod i celuje njenu kćer. i time svima nama pokazuje kolika je sila trpljenja. I kada na naše molitve gospod ne odgovara, i kada na naše želje počne da se dešava suprotno, i kada nam dolaze misli da nas je gospod ostavio, da nas je napustio, Da nam nema pomoći, tada se projavljuje i sila naše vere i dubina naše ljubavi. Kao što su i Joakim i Jana i Avram i Sara i Pravedni Jov i Isak i Svet Jevstat Plakida koga smo nedavno proslavljali i svi sveti kroz trpljenje sticali Božju ljubav preobražavali svoju gordu prirodu u bogoliko stanje duše, tako i mi da budemo uporni u svojoj veri, jako ne biva uvek po našim željama, mnogo puta su naše želje i neblagoslovene i odveli bi nas u još gore probleme, zapetljali bi svoj život još više, a Gospod zna i vreme i mesto i način. On koji je radi nas postradao, koji je doneo leono što nam potrebno za život u blagodati i to ne samo ovde već u večnosti on koji kako smo pevali u današnjem proparu sišao je sa visine nebesa svojih on mnogo milosrdni i donevši nam vaskrsenje da bi nas oslobodio od stradanja on koji je vaskrsenje naše i on koji je život naš, slava njemu, viče crkva danas kroz taj vaskršni tropar, a sa njom i svi mi koji jesmo crkva, koji ćemo se danas s Hristom nahraniti, koji ćemo s njim jedno biti, da pocrpemo silinu njegove ljubavi i da osnažimo svoje trpljenje, jer još malo i samo malo i doći će gospod i sve će biti drugačije, da nam gospoda snage silom ljubavi svoje kroz i ove svete mučenike, čije su kosti tu svuda, oko nas i pod nama, da njihovo trpljenje bude i naše trpljenje, da i mi sretnemo gospoda slave i da mu večnosti govorimo, gospode, slava tebi. Amin.